Епілог 24 Цієї ночі мозок Барбари не спав. Він небезпечно розгойдувався у вузькому просторі, час від часу наштовхуючись на якийсь нечіткий образ, зрозуміти котрого Остап не міг. Але щоразу, як це розмите, щось проходило крізь його наладовану тротилом свідомість, Остап відчув, що всередине тіло його розриває стозарядний вибух. На ранок Барбару страшенно боліла голова, і він намагався лікувати її серією поринань у двотрофилинну маячню, які гармонійно перейшли у схоже на непритомність на До тями Остапа повернула скриотіння ключа в замковій щілині. Здавалося, хтось відмикає двері іржавим цвахом. «Курва, ключ зламався, почув він за дверей голос Свірчинського. «Чи ти ще спиш, Остапе? Чи вже молишся?» «Пійду я до сусіда, хай виспердлює серцевину замка. А якщо ти не спиш і не молишся, то візьми свіжі газети. Я тобі їх через парку для пошти вкину. В одній із них знайдеш фото свого найкращого друга, якого ти розшукаєш по всій Литві. Хоч ти литовсько не читаєш, даси собі раду. Костас по-литовськи пишеться, як і по-польськи». Арвідаса Костаса було сфотографовано, коли він сходив з літака. Фото не найкращої якості, та й дивився Костас у бік від об'єктива. Відстань до нього була досить великою. Фоторепортер намагався охопити ще й охоронців, котрі оточували бізнесмена. Але все ж Барбарі дощем в грудях він видавався, «Ні, він ніяк не може бути бізнесменом із Литви, бо для цього щонайменше треба хоча б раз у Литві побувати». За дверима хтось вовтузився з замком, видобуваючи з нього поламаний ключ. Барбара курив цигарку за цигаркою, намагаючись видобути свідомості поламані здогади, котрі ніяк не хотіли складатися докупи. Коли курево скінчилося, Остап з розгону всадив двері, мало не настромивши себе на дрель спантеличеного Томашового сусіда. Свірчинський вдав, буцімто все так було і задумано, і попросив литовця вставити нові двері, за що, мовляв його приятель, готовий розрахуватися хоч зараз. Сусід спробував обуритися, але... Отримавши від Барбари гроші, пішов додому по рулетку, щоб виміряти отвір. «Бачив Костаса», – запитав Свірчинський, – «якби я не був впевнений, що один мій знайомий не може бути в Литві». «А чому він не може бути в Литві?» «Тому що він не може бути одночасно в двох місцях, але він чомусь завжди є там, де робляться масові аборти і зникає, коли вони припиняються». Це я тобі кажу, якщо ти цього ще не зауважив. А що до мене, то я вже давно склав собі думку з цього приводу. Томаш вкляк перед розп'яттям і перехрестився. Якусь хвилю стояв непорушно на колінах, а потім, не підводячись, дістав і скупив книжок на підлозі одну, розгорнув там, де лежала закладка, і знов завмер, читаючи. «Ти молишся?» – розірвав тишу Барбара. «Дияволові, то молися вголос Людська істота знайшла повне застосування всім органам, дарованим їй природою. Лише один із них вона не використовує навіть на тисячну долю процента головний мозок. Його можливості важко навіть оцінити, так само, як і недосконалість його носія, що схоже на те, що шимпанзе послуговується комп'ютером, щоб розколювати горіхи. Динаміка розвитку суспільства дозволяє зробити висновок, що мозкова тканина, яку має у своєму розпорядженні людська істота, не буде використовуватися повністю і через мільярди років, навіть якщо абстрагуватися від того, що людська популяція не проіснує так довго. Більше того, активне входження людства у фазу інформативного суспільства дедалі більше зводитиме людську центральну нервову систему до ролі кібернетичного придатку до велетенського комп'ютера, котрий керуватиме суспільством. Притаманні дотепер розумово-психологічні функції мозку поступово перейматимуться зовнішніми електронними апаратами, а йому відводитиметься лише біологічна функція «обслуговувати життєдіяльність організму людської істоти». «Здійснені мною досліди, результати яких запротокольовані, і дослідження виконані свого часу світовими вченими, котрі вивчали питання діяльності головного мозку, доводять, що середній індивід 17-19 століття мав набагато розвинітошу систему зв'язків між клітинами головного мозку, ніж представник нинішнього суспільства». Звуження функціональності людської центральної нервової системи дозволяє зробити два припущення. Або такий біологічно складний апарат головного мозку дістався людській істоті через фатальну генетичну помилку, або головний мозок було подаровано вибраній істоті на вирост з розрахунку на її швидкий розумовий розвиток. Але цей розрахунок поки що не спроваджується. Отже, для коригування розвитку суспільства про неправильний шлях, якого свідчить неповноцінність використання ним біологічно, складної, розрахованої на багатофункціональність мозкової тканини, потрібне негайне втручання в механізм мислення людської істоти всіма можливими способами, використовуючи всі можливості психологічного виховання, кібернетики, фармакології і навіть нейрохірургії. Повинна відбутися розумова революція, оскільки еволюційний шлях розвитку інтелекту не виправдовується, про що свідчить невикористані біологічні можливості, закладені у черепну коробку людської істоти. «Чого, мабуть, досить», – закінчив читати Свірчинський, подаючи Барбарі книгу. «А тепер тебе, мабуть, цікавитиме ім'я автора» – «Людві Шредер, біологічна основа людського мислення», – прочитав Барбара обкладинки. Епілог 25 «Дивна річ, але вже за кілька хвилин Остап відчув, що схоже на полегкість. Приблизно так почуває себе сапер, котрий ще не знишкодив міну, – але вже принаймні здогадався, де вона прихована. Карту супротивника було викрито. Барбара опинився віч навіть із силою цілком реальною і в деякій мірі навіть знайомою. Тепер, коли він уважно дивився на фото Костаса в газеті, його опановувала впевненість, що литовський нафтовий король – це його друг, нейрохірург Людвій Шредер – котрий півроку тому, попрощавшись у Львові з усіма своїми приятелями, виїхав до Австралії по спадок від багатого дядька. Розпорушені з догади, блискавично шикуючись у струнки шеренги, мов на параді, промарширували Остаповою свідомістю. Загадка Костаса полягає в тому, що ніхто не знає, звідки він виник. Півроку тому про нього взагалі не було чути. Він протаранив редакції газет у березні після гучного скандалу Лайпецьким нафтовим терміналом, згадав Барбара вчорашній телефонний звіт Феофантова. «Чи є щось страшніше за смерть?» «Є. Порожнече». Безтямні очі Зиновия Марковського раптом зринули в пам'яті настільки чітко, що Остап аж здригнувся. Він загинув, колишній хірург із клініки Марка Грабовського – його знайшли повішеним у палаті на другий день після розмови з Барбарою. Два дні тому, за півгодини до приходу дивної жінки, котра заплатила життям за лист від Юстини, Остап брав до рук видану шредером книгу і навіть намагався її читати. Він не знав тоді, що в наблизився до таємниці. Він тільки намагався впіймати щось, що вислизало з його пам'яті. Але що? «Щось таке, що було на початку. Був початок цього сходження в пекло, і тоді була Юстина. Спочатку були її очі. Він розповідав їй про смерть Віктора на тенісних кортах і про трагічні новини, вичитані в газетах. Її очі були спокійні, трохи недовірливі, дещо здивовані. А потім вони раптом закипіли страхом. Ні, вона не злякалася того, що він їй говорив. Юстина гинула і вже знала від чого». Її очі дивилися не на нього. Вони на щось указували, благали, щоб її зрозуміли. Журнальний столик, павук, фотографія. Томе, Юстина читала в той час книгу Шредера. Книга лежала на столику, коли моя дружина вмирала. Боже, я пригадав те, що намагався згадати цілий рік. Так, вона читала біологічну основу людського мислення ще до того, як вони побралися і навіть мала її з собою під час їхньої подорожі до Італії, хоча Стаб тоді не дав їй нагоди читати. А після того, як вони повернулися до Львова, книга Шредера лягла на журнальний столик у будинку на Кайзервальді, і Юстина дочитувала її вже дома. «Ти розумієш, Томку, що я хочу сказати?» «Розумію». Свірчинський сидів, заплющивши очі, спокійний і врівноважений, як Сфінкс. «Що робити?» – безпорадно спитав Остап. «Шукати Шредера, у нього спитатися, що робити, хоч воно і так зрозуміло». «Що так просто з ним зустрітися?» Цвірчинський розплющив очі і здивовано позиркнув на Барбару. «Ну, звісно, а що тут складного? Він же твій приятель, здається. Він тобі сам про все розповість». «Закладаюся, що йому бракує товариства, в якому він міг би пустити нюні. Може, йому просто не вдалися експерименти». Барбара вражено звів очі на приятеля, не розуміючи, чи той жартує, чи говорить серйозно. Свірчинський мовчав. Добре, я готовий із ним зустрітися, видихнув Барбара. Але як його знайти? Я ще не знаю, як знайти, але здогадуюся, як зустріти. Тобто твоя зустріч із ним має бути приблизно такою. Іде собі коста з по вулиці, аж раптом зі смітниково урни вистрибує Барбара котрий суворо й допитло дивиться йому у вічі. Костасові немає куди подітися, і він змушений визнати себе шредером. Найсумніше, що Костас обвішаний охоронцями, як я, гріхами. Кожен із них має зброю, і в кожного з них спеціально навчалися стріляти по тих, хто вискакує зі сміттєвої урни. «Чи ти маєш авто?» «Я то його маю, але права в мене відібрали ще три місяці тому». «Я маю права, їдьмо до Каунаса». «Чому до Каунаса?» «От там є людина, котра допоможе нам його знайти». Не минуло й півтори години, як уже в Каунасі, Барбара викликав по телефону таксі номер 31 до готелю, з якого напередодні це ж авто відвезло його до столиці. «Нам треба знайти Костаса», – сказав він литовцеві, як тільки той під'їхав. «Без проблем». Костас ночуватиме сьогодні у своїй Кавнацькій резиденції. Звідки ви знаєте? Литовський таксист знає все. А може застати його ще у Вільнюсі? Не раджу. По-перше, там у нього посилена охорона, і вас ніхто до нього не підпустить. По-друге, місцеве таксі, котрий стоятиме вранці на вулиці поблизу його дому в Кавнаці, нікого особливої підозри не викликатиме. По-третє, я катався нині цілу ніч. Моя зміна вже скінчилася, і якщо ви хочете мати мене свіжого завтра вранці, то я поїхав спати. Ось сьомій ранку наступного дня метрів за сто від садиби Костаса зупинилося таксі «Лада», повне аркового диму. Курили всі троє, причому одну за одною, коли через годину Барбара відчув, що йому здалося б уже й пропускати з брами будинку, за яким вони стежили, безшумно вислизнув ягуар і поїхав вниз вулицею. Литовець завів авто й подався слідом. «Спокійно, без фанатизму», – стримав його Свірчинський, коли за поворотом виявилося, що відстань між Ягуаром і таксі скоротилася наполовину. Не треба вилазити йому назад. Як тільки тандем виїхав на автостраду, стало легше маскуватися, але важче стежити. Кілька разів, коли Ягуар демонстрував ладі, яка між ними різниця, переслідувачам здавалося, що ціль безнадійно втрачена. Але, на щастя, водій Костаса не мудрував над маршрутом і їхав прямісінько до центра, тож його просто наздоганяли біля чергового світлофора. Костас, мабуть, мав зранку якийсь клопіт із грішми, бо його авто спинилося біля Литовського банку. Водій вийшов першим, озирнувся довкола і відчинив двадцята пасажира. Барбара припав обличчям до запітнілої шибки. «Шредер чи Костас?» «З такої відстані важко було розгледіти. Поки таксі маневрувало між автомашинами і литовець вибирав місце, де припаркуватися, масивні двері банку зачинилися за прибулем. Незворушне обличчя поліцая біля брами виказувало повну байдужість до того, чи війшов сюди Костас, а чи Шредер, лише би не бандюга.